СТІВЕН КІНГ КУДЖА За тиждень після невеселої зустрічі Віка і Роджера у жовтій субмарині, Геррі Первієр сидів на своєму порослому бур'янами подвір'ї біля підніжжя пагорба «Сім добів», що на дорозі номер 3 п'ючи коктейль чверть холодного апельсинового соку на три чверті горілки попов. Він прилаштувався в тіні в'яза, що перебував на останній стадії голландської хвороби, примостивши зад у примовленої поштою супермаркету «Сірс протертому про тертому кріслі Гойдалці, яке теж доживало свої останні дні. Він пив горілку попов, бо вона дешева. Під час свого останнього алкогольного рейду до Нью-Хемпширу Геррі зробив чималі запаси. Піло не було дорогим і в мені, та в Нью-Хемпширі коштувало просто копійки, і своїм добробутом цей штат завдячував приємним сторонам людського життя. Щедрі лотереї, дешевому спиртному та цигаркам і туристичним принадам на зразок селища Санти і ковбойського містечка. Ох, старий добрий Нью-гемпшир. Крісло оволю вростало в занедбаний газон, залишаючи глибокі сліди. Будинок теж був занедбаний, сіра облуплена розволюха із прогнилим дахом і наполовину відірваними віконницями. Димар перекосився, немов п'яниця, що намагається звестися на ноги. Шматки покрівлі, зірвані останнім зимовим буревієм, так і висіле, зачепившись за гілля омираючого в'яза. «Ну, це не та махал», – говорив іноді Геррі. «Але кому яке собаче діло?» У цей задушливий спокотний день наприкінці червня Геррі Первієр був п'яний як чіп. Та такий стан зовсім не був для нього незвичним. Він уявлення не мав, ні про якого довбаного роджера Брикстоуна, ні про якого довбаного Віка Трентона і ні про яку довбану Донну Трентон. Та якби Геррі її і знав, йому було б абсолютно до одного місця, коли б якась гостьова команда закотила кілька м'ячиків у її бейсбольну рукавичку. Зате він знав кемберів і їхнього собаку Куджа. Сім'я жила на пагорбі у кінці дороги номер три. Джо Кембер складав йому компанію у більшості пиятик, і своїм затуманеним мозком Геррі розумів, що Джо вже прийшов чималий віддинок на шляху до алкоголізму. Шляху, який сам Геррі долав прискореними темпами. «Нікчемний п'яниця і не більше, та мені це до одного місця», повідомив він птахам і шматкам покрівлі на трухлявому х'язі. Перехилив склянку. Зіпсував повітря. Прибив комахо. Світло і тіні химиром спліталися на його обличчі. За домом рештки кількох розпотрошених авто майже тонули в бур'янах. Плющ, який виявився західною стіною будинку, розрісся як дурний, затуливши її майже повністю. Одне вікно було трішки світлішим за інші, і в сонячні дні виблискувало, наче каламутний діамант. Два роки тому Геррі у п'яному дурмані схопив важкий секретер і пожбурив із вікна другого поверху, уже достатку і не пам'ятаючи навіщо. Вікно він засклив власноруч, бо взимку було збій холодно, а секретер так і лишився лежати, де впав. Одна шухляда висунулася, нагадуючи вислоплений язик. У 1944 році, коли Гарі Первієру було 20, у Франції він самотужки захопив німецьку вогневу точку, а здійснивши цей подвиг, і ще 10 миль пройшов на чолі свого розбитого взводу, перш ніж непритомнів від шести кульових ран, отриманих під час цього одноосібного штурму. За це вдячна країна нагородила його однією з найвищих відзнак – Христом за бойові заслуги. У 1968-му він попросив баді Торшсона із Каслфолза переплавити його на попільничку. Баді був шокований. Геррі сказав, що попросив би зробити унітаз, щоб мати змогу в нього срати, та медаль для цього замала. Баді всім розповідав про цей випадок. Можливо, Геррі на це розраховував, а може й ні. Хай там як, місцеві хіпі розтошаленіли від захвату. У літку 68-го більшість із них разом зі своїми заможними батьками проводили канікули на тотешніх озерах. Перш ніж у вересні повернутися до коледжів, аби продовжити вивчати такі важливі предмети, як протест, планокоріння і путьки. Після того, як Банді, котрий у вільний час займався зварюванням, а вдень працював на заправці Ессоа. Те, що всі заправки тепер належали Ексон, Гері було, звісно ж, до одного місця. Переплавив його медаль на попільничку, історія потрапила на сторінки місцевої газети Кол. Недолугий репортер витлумачив її як антивоєнний жест. Саме тоді хіпі і почали своє паломництво на дорогу номер три. Більшість приходили сказати Дері, що це трохи занадто. Деякі повідомити, що це жорсткувато. І двійко-трійко, щоб сказати, що він, бля, перегнув. Він зустрічав їх тільки одним – своїм вінчестером 30.06 – і наказував нехайно забиратися із його території. Він вважав їх зграєю патлатих пацифійських вилубків і збочених венериків. Геррі оголосив їм, що йому до одного місця, якщо їхні тельбухи розлетяться від Касел Рока до самого Фрайбурга. Через деякий час вони припинили ходити, і історія з медаллю на цьому скінчилася. Одна з німецьких куль влучила йому в праве яєчко, і лікарям довелося зішкребувати його із казенної білизни. Ліве загалом утіліло і іноді в нього навіть доволі пристойно вставав, та як він часто повторював Джо Кембереві йому до одного місця. Вдячна країна нагородила його хрестом з бойові заслухи. Вдячний персонал Паризького шпиталю виписав його в лютому 45-го із 80-відсотковою допомогою з інвалідності і невеличкою залежністю від Морфію. Вдячне рідне місто 4 липня 1945 року влаштувало парад на його честь. На той час йому вже виповнився 21. Він здобув право голосу, сивину на скронях і почувався на всі 700. «Уклінно дякую». Вдячна міська адміністрація назавжди звільнила його від сплати податків на житло. «Це добре, інакше він би втратив будинок ще 20 років тому». Гері замінив недоступний тепер Морфій на високоградусне питво і цілком присвятив себе своїй життєвій справі максимально повільному і приємному самознищенню». Тепер у 1980 році Геррі було 56. Він повністю посивів і почувався паскудніше, ніж бик із устромленою всад сокирою. Єдиними істотами, яких він іще міг витримувати, були Джо Кембер, його син Бред і їхній великий син Бернар Куча. Він, мало не перекинувшись, відхилився на спинку свого напівзотлілого крісла гойдалки і зробив ще кілька ковтків зі склянки. Склянка дісталася йому в Макдональдсі зовсім безкоштовно. На ній була зображена якась тварючка фіолетового кольору. Щось на ім'я Гримаска. Геррі частенько харчувався у Каселорокському Макдональдсі, де можна було взяти дешеві гамбургери. Гамбургери смачні, а що стосується гримаски, мера Макчиза і самого клятого мосьє Рональда Макдональда, то вони всі, Геррі, до одного місця. У високій траві ліворуч промайнула велика руда тінь, і замить на захаращеному подвір'ї з'явився куджа, що саме повертався із однієї зі своїх мандрівок околицями. Побачивши Геррі, він один раз вічно гавкнув, Потім підійшов ближче, помахуючи хвостом. «Куджо, старий сучий сино!» – сказав Геррі і, поставивши склянку на землю, заходився методично пурпатися в кишенях у пошуках собачих галет. Він завжди тримав кілька штук на для Куджо, свого доброго давнього старосвітського приятеля собаки. Знайшов кілька у кишені сорочки. сидіти, хлопче, сидіти. Хоч як жалюгідно і паскудно він почувався, вигляд двохсотфунтового собаки, що наче кролик сідає за його наказом, завжди його неабияк тішив. Курша сів, і Геррі помітив на його носі невелику потворну подряпину, що вже майже загоїлася. Він кинув собаці галети у форм кісток, і той без зусиль зловив їх на льоту. Куджо заходився гризти галето, поклавши другу поміж лап. «Хороший пес!» – мовив Геррі, простягаючи руку, щоб погладити собаку по голові. «Хоро...» – Куджо захарчав. То був рокітливий, майже рефлексивний звук, що йшов із глибини горла. Коли собака підняв очі, у його погляді було щось холодне й пильне, від чого тілом Геррі пробігли мурашки. Він квапливо прибрав руку. З таким великою собакою, як Куджа, краще не жартувати, якщо вам не хочеться решту життя витирати зад гачком. Еге, хлопче, що це на тебе найшло?» – спитав Геррі. За всі роки, що Куджо жив у кемберів, Геррі жодного разу не чув, щоб він гарчав. Сказати правду, він би ніколи не подумав, що старий Куджисько може на нього гарчати. Куджо замахав хвостом і підійшов до Геррі, ніби соромлячись свого хвилинного зриву. «Це вже більше схоже на тебе», – сказав Геррі, гладячи довгу хвосту шерсть. Цілий тиждень на дворі було нічим дихати, а Джордж Міра розповідав, що за прогнозами тітки Еві Челмерс буде ще гарячіше. Гері гадав, що причина саме в цьому. Собаки переносять спеку ще гірше, ніж люди, і немає нічого страшного в тому, що Сюра всього разок розіслився. Та все-таки було дивно, що Куджо почав харчати. Якби про це розповів Джо, він би ні за що не повірив. «Іди, поїж!» – сказав Геррі, показуючи на галету. Куджо повернувся, підійшов до галети і засунув до рота. З його кутиків стікала цівка слини. Потім виплюнув. Вибачливо глянув на Геррі. «Що, ти не хочеш пожерти?» – запитав Геррі, не вірячи власним очам. «Ти?» Куджо підняв Галету і проковтнув. «Отак краще!» «Спека тебе не вб'є!» «І мене теж не вб'є!» «Хоч мій геморой від неї добряче не терпівся!» «Хай він навіть стане завбільшки збісів м'яч для гольфу! Мені це до одного місця!» «Ти ж знаєш!» Він ляснув комара. Куджо влігся біля крісла. Геррі підняв склянку. «Була пора її освіжити!» як кажуть ті йолопи із сільських забігальівок. «Освіжіть мою дупу», – сказав Геррі, роблячи широкий жест, у бік даху будинку. Липка суміш горілки і апельсинового соку обігла вниз по худій, засмаглій руці. «Тільки поглянь на димар, старий. Він скоро розвалиться хер. І знаєш що? Мені до одного місця». Хай це все хоч западеться, я й задом не поворухну. Ти ж знаєш, правда?» Куджо замолотив хвостом. Він не розумів, про що говорить цей чоловік, та тембр його голосу був знайомий і заспокійливий. Ці розбалакування він чув по десять разів на тиждень, відколи... Куджо чув їх, відколи себе пам'ятав. Він любив цього чоловіка, в якого завжди була їжа. Просто останнім часом йому не хотілося їсти. Та якщо чоловік цього хоче, він їстиме. А потім лежатиме, як зараз, і слухатиме заспокійливі балачки. Загалом Куджо почувався не дуже добре. Він гарчав не тому, що йому було гаряче, а просто тому, що почувався недобре. На мить, лише на одну коротку мить, йому навіть закортіло вкусити чоловіка. «Що застромив носа вожинник, егеш?» – запитав Геррі. «І за ким же ти гнався? За ховрахом чи кроликом?» Куджо знову повіх хвостом. У буйних кущах сюрчали цвіркуни. За будинком пишно розрослася жимолость, приваблюючи сонних побідних бджіл. Здавалось, у житті Куджо все мало бути гаразд. Та все було якось не так. Йому чомусь було дуже зле. «Мені до одного місця, навіть якщо в того селюка з Джорджії повипадають усі зуби, і в Рейгана теж». Похитуючись, Гері звівся на ноги. Крісло перекинулось і розпалося на частини. «Якщо ви подумали, що Гері Первієро – це було до одного місця, то не помилилися. «Пардон, хлопче!» Він пішов усередину збовтати собі новий коктейль. Кухня нагадувала кошмар. Вона вся аж кищила мухами, що дзищали коло порваних зелених сміттєвих пакетів, порожніх пляшанок і пляшок. Коли Геррі повернувся із новою склянкою, куджо вже не було.